Qim alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila ajali din. Allahu jazzallahu faladru. Nevojte pritim djib da fal ne kërkoj, ndërsa lavdoj drejt Allahut, çojëni Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fumin e shokën. Dhe ato çdo ta çi djegi këtroj dy ditë për një sekondë. Atë rrugës do të vazhdojme në sot me Vazhdimin e rëfimit e kabim njimali, menje, një malik, kërdiallahu ta'ala, në në lidhë me një një një gjarje që i ka ndohë dhët ati në kone për në përgëmberit në sënë allahu aleyhi vë sëllëm. Vazhdën kabim duke thënë se të të fikhtu aglu li kejët e gjahëz e mehu. Vazhdëmishnë i emsyja që të pregaditem zbashku me ta mirë po këthehesha për asë një pregaditje praktiqë. Thotë, fejë kullu finëfësi fe dhe engushloja vetën që të mundu këthënë, mërë kadirë, unë dhepëse pëvënëm në pregaditje, unë jam i aftë, në jam i shkathë, i kam mundësitë, andaj nuk më bëndëm këjë vënimë. Felëm, dhëtë pasaj thotë, felëm jëzëllë jetë me, dhe bi, vazhdimesh kështu e shtyja, dhëtë këtë pregaditje, dhe do të soflluan njerëzit seriozisht në pregaditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe ja vitit kur ata ishin pregadit oportunist, ndërsa thotë Ka Abu Radi Allahu Teala, ndërsa unë nuk isha pregadit as jënjë me kërkues. Te prapë sa vetëse nuk prish pun, pregaditëm një ditë më vonë, madje edhe dy ditë dhe prap unë i zata. Dhe kështë të kërën ka vashdoj kameret dhe Allah Ta'ala Alhu duke i amësinu bregadit, thëtë Mirë por, këthejësha pa asë një bregaditje praktike. Dhe nëtë tëtë, atave të morën rrugën, ma dje dhe, këshë shkëjtuar dhe nëzituar për të njësë, këshë shku largë, thëtë prap vendosa me gjithë që kanë shku largë, prap vendosa që të njëse prap atyre që t'i zë në rrugë, E, si këtë, po e hasi këtu ka shëbur kat mirpo si duket Allahu xhelalu ala nuk e kishte caktuar. Do të kalojmë flet për fazën përfundimtare të përgatitjes e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam së bashku me shokët e tij për turist në këtë ustem që është një orë në historinë e pejgamberit alajhi wasallam si lufta e Tebukut. Nuk e zhvillu luftë, nuk ka pas përplasje mirë që po ishte nisë pejgamberit sëse për të sigurur gufit se nuk dhë të culmonë dhe se muslimon dhë t'jene rahat. Dhe ka për e njëllahu ta'ala në hu ishte beshtet dhe të të të të kishtë lëgarit në fuqin dhe afsire ti. Dhe dhe dhe kam deve të shmejt, i kam afsit uksarake, uksarake të luftarake teksuarë, edhe në qo se banohëm dhe nuk gugutem pregatim si këta të të të që kuhtem, me që të të të të të mund të zë ata. Por ja që ndodhi e kundërta. Ajo ja që duke paraqendën e kapi se me gjith fuqinë, me gjith mundsinë, me gjithta do të thotë ato që i ke shtë nuk do të ishte pjesë e kësaj ekspedite të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Deki më thosë kjo është një provë e madhe të duhet të di që kto mund të marrim sfida të mëdha, që nga duan jo vetëm për këtë rast, sipas e kapi, por raste të tjera do të na vinë edhe më poshtë. Por raste do të thotë të ngjashim në këtë që ka të bëjë me punë të mira që ka të bëjë me shqyrtimin e shanseve. Dhe që ka bëjme, dhe të bëjë më, këto të dyso aspekte të transhemit që janë vendimtare për ta bërë punë të mirë. Fillim, ka kamer, dhe A dhe këtu fillim, shikoni këtë kaq Radi Allahu Teala u ka thënë se sikur të ka thënë atë pjesën e, e kaluar ku e ka përmendur as-sihara, you complete with goodship, po ju përpiqni të kemo nëse këto. Po edhe devë ku poshtë ku këtë aspekte materiale edhe shëndetshëm kam qenë i fuqishëm. Andaj edhe njëtën tënë të përdeshme Ndo ështëta Për punë të mira I kemi të gjitha rëthonën Lehësuse Për punë të mira i kemi gjitha mundësit Por prap nuk e bëjmë atë punë Dhe një kush pëllit e pëse nuk të bëjmë hoqë E pëse nuk pëjmë të të Së për mungon a zë I themi se Kjo është për rigja e të kapi Mungon vëlletit dhe ambicja Për andaj shumë punë të mira Mbetel të paralizuara jo shumë municive të pa shëzuara, jo për shkak të municive, jo për shkak të rrethanave, por për shkak të mungesës së vullnetit ambicioz. Por vetësuaj do të thas shumë probleme saqë ekzistojnë teknikë muslimanë në aspektin e praktikimit të buqeve mira, largimin e gjantës aq shumë që duhet të larguam, realisht ka mungesë të vullnetit. Dhe i gjej shumë njerëz pse duke mungon as dëshira, çeshkak, por ky çaf duhet të ngrihet në nivelin e vullnetit në nivill në asoqenitimi dërëtë dhe gajlës që me e këri një punë. Shë ka për shafën, kër është e kondërta, kër mungojnë disa prej mundësive, si ki rëthanat lehësuse, ka fështërsime kënjë punë, por ka vëllet dhe ambicje, me lene e lagën lëvëra, vëllet dhe ambicje pënqë, aja punë të kryet për kondër mungesës e mjetërë. Ndërsa, kër ka mjetë dhe në ka vëllet, aja pun son njerëz për shembull që si kanë pas mundësi të bëhen të mëdhenj. Si kanë pas mundësi me këty kë punë të mëdha. Mirë po, kanë këmbull dhe kanë qenë me vullnet dhe kanë qenë ambicioz dhe ja kanë doshë. Për shembull son njerëz kanë filluar nga nga një varfëri e skajshme, por me vullnet dhe ambicie, duke përshtatur angjëll Leona ja kanë doshë të pasojnë. Sot të tjerë kanë qejt kështa të pasojnë në fillim. I kanë pasë thonë ka pamësiu punë Bir po, ja qoftë në Degjërcë, unë skap çhomë punosë kokush. Konjë herë, gjithmonë duke u mbështet në dikën, duke llogarit në disa rrethana se mund ka mundu se gjithmonë vazhdojnë, s'ka pas vendes, s'ka pas ambicie dhe ka vazhduar në rënie e sipër, sa që është ka provuën e vështirësqajshme. Sonier, për shembull, sborojnë familjet që janë të nhur me dije, janë të nhur me shkollë, janë të nhur me leksik, për studim. Bir po është bështet Allahu që devojon edhe me ambisë të mundshat, ja dbor një shtëpi. Sa ka ndëkun doktor? Sa kemi nga dietarët që kanë qenë një herë që ja kam thënë këtë buta ka haj. Por jaçi doshta familja e tij nuk ka përfituar shumë prej tiave. Pse? Pse disi kanë veten, pse kur duhet mua më më të mësojë? Kur duhen azotë që të shpejkam. Mi po kjo gjë kur duhen ditë po shkojn shose, po shkojn dhe lëshon situatën. Ro do të bëni pasorë thellëta lanu e ka kumplu këtë realitët dhe ka dosh me e zën trenit para së të ikajnë. I ka të njëtë me shumët të ti, e jetë qëmë të marim dhije nga se tash është mundësia idealishe, shika së so, dhija është, shika so, së, so, së, so, së, so, së, së, shumët të përgjambërë të Arisa janë prezente. Nësaj shumët ti ka të thonë, për që këna në më mërë në dhije, që këna në më mëllodënë për këtë punë, shika shukët të përg Radesht është bështenë në luks, ka pasën dhe shohën, përra i ka mëndu që këta gjithë mën besit, nërsa im një basën ja ka pësyn me vullat dhe më ambicja me ua marë dhije, dheresoh, kanë vdekë sa habën të mdaj, kanë shkua ta që ka pas dhije, kanë veti im një basën me dhije në marënë, dhe këshukët i ka pa njerëzit, duke pritë në ranë, që të jitë e ki im një basën me për në për në për të ju ka kuytua ja Edhe ka pasë thonë, e ka pasë ushtin, e ka pasë shugun, i ku i kam ugoj, kam ugoj në ambicie. Pra të ndërlo na zgjojmë ne tia shumë rancë të investojmë në ambicie, që të kemi ambicie të lartë, që mos të pajtohemi me një të arritur minimale, mos të mos turmë mjaftohemi me një punë të vogël, por gjithmonë ambicie ato që i thën kufet. Madje edhe sfida e mundësit, dhe ajo që i sille mundësit është pikërisht vëllit dhe ambitja, nëso vëngese e vëllitit reali, realisht shfoqizon edhe, edhe rëndësit e mjetëve. Sikurse, bashkë me patë më rastërme, kab i primarit kërëndjallor talë. E dyjtë aje që përmënë kabë e që është pëjsmundjeve të shoqërisë dhe përkulemet të mëdha që ne i kjemi është shtyria pubët, ose fjolla dhe të bëj. Kërë kërë kërë kërë, kërë kërë, kërë kërë kërë, kërë kërë kë E për i mash nesit, e për i mash nesit, e për i mash nidrë. Dhe shikani kjo është argument në qartë, se koshë, së nënë me e kënë i punë me fjollën dhëta, nuk e bën për në kora. Dhe të nësë dan me e gjiku një vepër me mos kryllje, vetëm e nësë fjollën dhëta. Edhe me garaz nuk e bën për në këtë kërpën. Sa punë i kemën dhëta, apaj e dhe kërë se kemën i mokë. Pëndaj, pejëmbeli sallë shpejtani me profira më njëra shikon kur ato duhet sarri u duheton nxitani nga se dietard ka thot se mes vendimit të pesëmtarit me kry një punë dhe mes kryes praktikë ka një hapësirë do të njëri me të tjetri thot këmo bëshit punin inshallah kjo është një pik apo këtu është një pik nisje dhe përfundimi i këtij thimi është aspekti praktik Ma speaker support, pikëz në hapësirë. Djetori ka thënë se kët hapësirë ka shumë ka shumë çuba rrugë, ka shumë ka shumë teatër që e kputet litarin e krye sukses puna. Prandaj, son më shtut litari, son bashut hapësira, aq më do të deri pamuzot çubova të ktil sikur sa shejtanit me të pengu rrugën. So mund të zgjat do të të kryeni puna ashte tepër i mundsohet shejtanet e nefsit e rrethna vetira me me të lul me të qlogshtu do të bëhet angazhuji ku të pasojë punën. Dashimë vodi pun me her një herë. Boni më një herë. Për dyshë prollëndimi do ta bëj do ta do ta e kom ndërmand valla që jam të menuar. Kjo pastaj nuk kupton se nuk do ta bëno ato. Nuk thuajmë ngonje nuk e pa shprehur por ajo realisht ekziston. Dhe kjo është rregull që tash Realisht, edhe praktikisht, e ka të shumë kapej se punët e mira nuk përën me dëtanë. Për punët e mira përën, nuk më bërshinë Allah nuk i flu me njerë me më përënë. E të rinët që mund të marim nga kapej një Allah të Aranë, që ka e kapej thët, nuk më ishte caktuar me shkuva përën. Nuk është mund të kuptën nga kjo pjesë, se këtu ka nështë të një lëj argumentimi me kader të Allah, ato gjellë, për të imbulu të metrë të t Dhe njeri ju mos me e bo punën si duhet Dhe me u arsëtu Se që që ka caktua Allahu Kjo është mëkatë Dhe kjo është ndaluar Dhe kjo është shtrembrim i kuptimit Dhe të kaderit Allah Gjellohu Nëse na nuk dim që ka nga ka caktua Allahu Gjellohu La e dim? Në nuk e dim Pra në njerëzi duhet me ba që është kërkuar pëjtyne Ju a që është të caktuar Nëse na nuk dim që ka është të caktuar Por ne i bëjmë se bepet Ne e po sa di çka caktuat Allahu ne pai duj vë caktimin e tij. Por para praktik duke paraqyqym caktimin e Allahut, jo levala dhe nuk, dhe nuk argumentojmë kë caktimin të Allahut, duke tentuar me kë të argumentojmë imbulukë, me imbulu do të thonë dembëlit tona për atë tona këto bërat. Diku është për shemb kundundjet po u fol për tën kismat, kismet u gryj, Allahu ka caktuar për mua fola, ka caktuar mua mufal. A ka sa tu nuk mundo moze. Po mor fundi punë, tash ti kry punën e tjetrën. Allah ka vënë gjëpë të punë, do të pranësh Allah e ka nda këto çështje. Ka tregu a është obligim apo është obligim, a është dorë këtu? Por njëri që të argumenton se të Allahu nuk kry punë këtu. A ka mos i njerëz me tënd të Allahu gjelon me njëra apo në kumule këtu, ti ti se ka caktuar tash. Tash ti, ti radhish, ti sukurrë punë. Ti sukurrë me kur këtu punë. A ka mos i njerëz me tënd? Mos e xheme që i dëutor të më këthenin. Po donte Allahu, pas kishme adhuru këta idhuj. Asikoa çfarë besimi bash Allah, kur ishte me ikës, duke i marrë leksione për Kader Kut, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai deri u imar se bebe, ndërveç dhe masot. E pastaj nuk ndodhte ajo që ai ka para mundu, ajo që pengadit ka thotë, këtë shikatë tër dhe përfundon mundësia për kompenzë ose për përmirësim të situatës, pra e di që është mbyll mundësia më kundrësë, thuaj çka, caktimi i Allahut ska pa humbë më kondurjës, onë dashmundën ti. Por pas mundet, pas angazhimeve. Edhe këkë ka për Allahu Teala Anu, fat, shëfaq. Këtu këkë nuk do më arsyetuvet në ti për moskuen me kadën. Nëse ai, se po të kishte dashur me argumentuvë këtu, s'kish më përmendë këto gjëh, i von funë me muraj, këtë aktim jo më ato, kur mos i thash nuk po më thën. Ai e ka lënë komplet rosin për ta qurtu vetën e ti, por e, e, e, e, e ka pranuar këtë dal për të thënë sa pashën edhe gjithë dëshëtimin ka dëbi. Realisht ka ndodhur një pjesë, ka ndodhur një dëshëtim, nësa Kabi ka marrë shumë, por e keu humsiman passe. A dhe ka ndodhur Kabi radiuallahu ta'ala anhu, sundraisht doja unë po goti, njëto kompost, po si duket, çaktimi ndonë ka qenë diku tjetër për një dobë tjetër. Dhe dobija që rruga është gjithta këto psive të mëdha që ne i kemo nga kë ky rasti. Për momentin pas këtij rasti, për shembull, sa musliman nuk ishte ndodhur. Në kadiun duhet të caktimet e Allahut janë leula pas dëshirën tonë. Por sikurse kemë mend, duhet të sigurojmë gjithmonë anën e drejtshme të aktivitete. Atë anën e drejtshme ta së duaj se mëskuaj kodin e skartë të datës. Edhe vetëm sipër që e merr njëri, ngatësimi është thaj për të. Marrësi vopersh. Se Tjerana mos u dota. Tjerana mos u le pun në asgjë. Tjerana basho vundat. Duke qenë pse ralesht çdo radhë që dashuaj Radhe, që psukse rodat mirë, por psikot që më nga caktimi me Xhel Leuala është ajo ane e drejtshme e kësaj ngjarje, qiralesht ki drejt këtrassmë në argumentun e Kaderit. Bakide më e përdor Kaderin kur ti e sugjeron për ty pozitivisht, por lë të qasoj me përdor caktimin e Allahu si një lloj gushrrimi për dembelin ton. Sponar nuk angazhohet në përpjekën Allah e caktuat. Kjo është padyshim vendimi i keq për Homazet Leuala, do kjo është padyshim i shpijish për zot djal Leuala, se Allah o xhallalu nuk u kalën hapsi rrugë të tij çata të bëhet edhe dyra që janë veshur nga Allahu i Gjallëzuara. Dhe mbi dyra që janë veshur çaktimet e Allahu i Gjallëzuara. Me se kjo është një lloj thash edhe shpifti për Zotin edhe mendimi i kaq bartë. Ande besimtari takon me, ta me krypull të veta, këtu me punë të mia. Allah i ka punë të tina. Punë të Zotit kanë ai më çaktu. Gjasai dinë, këto punë të tina s'përzinat në tasmak. Punë jona është na me ndërmor gjithë ato paset e duhura. Në për po thunë që si nuk është në caktuar në të punojme, në të angazhojme. E në fund të asaj, kër realisht pas gjithë të apërbjekjeve këndonë, në nështë të e kunder të arë, ose ju e që ne këmi pritë, realisht i themi vete së kështë të allaj ka caktuar, së kërë kënë i hajërë, dhëtë nuk shgëndjehemi, nuk dëkurajuhemi, nuk në marim masa, dhëtë që realisht nuk të marim njerë si pasu e depresionit të stres të Pajtojme me caktimin lad, e lagë, kërndaj në ndërëmarin basënë. Nuk e qenë të bidur, se me sigurri, pasë nuk në ndodheja që unë përpjenga dhe mundua, me smurrim këtë caktim të lagë, ka në ihajtë jetër që unë duhet me e realizu. Dhe, përshatobija e fërë i zume cikë, eh, dhe të të këtë bëj me eh, atë që cikë atë këtë kë... vëlletit dhe ambicja, por si pika ndarë dhe si kuqizim të këtë kuptimi eh, të kësaj shkëputja është të Nëse nuk këmgullë, nuk jadenë, nuk ka, nuk ka, do të të mjetë më i fujqishëm për të anë poshtë gjdo të cytët sejtanit dhe për të anë poshtë gjdo nga cimë të nefësit sësa këmgullëja. Kër të këmgullë, nuk ka koshtë nalët, kër të hamendësht, nështë gjithë shkat të lërgë për rrugës. Njëri hamendur, ka mundësi i dirime thjeshtë, mëndaj, besiptari nuk është i hamendur, besiptari nuk është i luhatur, ës Mëmendi kër bindët se një punë është e mirë, mëmendi kër bindët se një punë duhet me e krynë, më fëtë duhet me lërgu për një punë, realisht e gjenë të vendosën, dhe realisht e gjenë këmgullës nuk ndalët dhe i sate realizën qëllime tjërë. Ndërse hamendja dhe luhatja janë cilësit e njerën të sërët, nuk edhe, edhe për atë të mirë, ose për atë që atë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këndër djetarët e kam përmendur se dëshurien dhe Allah i sien të besiktarit shumë dëbid. Dëshurien dhe Allah i sien të shumë dëbid. Njën nga dëbit krysurë që i sien dëshurien dhe Allah është? Lërgimi i Hamendis. Aj që e dënzote gjëllewara, aj që ka dëshurien dhe Allah. A Hamendet me uzunë mëngjes me falësa bërë? Absolutrisht. Me shumë dëshirë me këmgullje nëse dëshurien dhe Allah gjëllewara bënë që ti të të të të të Në baj që të shumë dhe Allah e ka si përfatësore, e ka dhe si ju të kristallizuar, ju të qartë, ju, ju, ju shumë përëzit në zemrë ti, po të ashtë nuk përdi, po së di të ashtë tani lodhë në tani i ka një qënë arsujetimet të paqedhushme, pa i ka një minënë hamendje, gjithë më në gjithë të hamendje, në këpëdina këtë on, anë, shkullë, a në të anë me shku a drejtë, majt, a majtë, a djathë, a kam jam syme këmë e najtë, nëse këtë hamendje ja ka shil, praçje dia no mir a she nje marrresh me allo drejt a qe shpreson ne shkrimin Allah xelal ualla es kohme atje ai ka kmbulje ne konvencuesmri pandeve kur ndodhen sahabeve do te lajm ju i mir se ishi blidhur gjith kafis tarabe per te shunum medine ne qe nje lajm i mir apo gjithashem bashk per te shunum medine e ste lajm qe shqetcus cfar thon asab te begave qe ko se korna sura al ahzab është flet pikërisht për, kët, për këtë si për këtë ngjarje, për çështën e luftës së Hedekut, kur Servanul Farisiu e bëri atë atë Hedekut, atë atë kanolin e njohur që pengoi arritjen e këtyre fisëve në Medinë. Megjithatë, është një situatë e vështirë kur ndëgjuam këtë lajm të kësaj aleance kundër pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, çfarë than sahabët e pejgamberit Abu Hamad? apo el kundot that kja dha ma vaozën allah u rasul. Absolutisht skena ndyshe qe qe kthe na ka proftu allahu pejgamber se se kenan pasi probleme por fitore u takon te drejta. Fitore u takon natyralisht jan jasht vesivet ata te zot veproi dhe besoi te flasit ne armata se zot e qe ne vura ka kerkuar pe rabet te tij. Do qe amat as nuk ulkundot. Absolutisht asnjat nuk i thon pejgamberi tani sa tose se u po shomoj dhe gore Allah po liu shopëriva atë sot ishte gatse sikur se i than Sahidi po modhi pejgamberi so voi dërguari i allahut ushyja dhe detet se pasneve pas pas maste mas na kia po nuk krah me tonda sikur se i than beni israelit mosot shkati dhe zoti lufta ta nga vi pasua po shkati ndaj na pas te sikaj çfarë ngulje vendosmeria edhe çdo situata çdo situata e gjin kanë çin vendosur prandaj të ndrozoq na duat vë dosmëri na duat këngulje për gjithë ato sot pëngjesë e vëndarë që më të shkashë në rrugë nga se nuk i a del ndry që për pas me këmgullje dhe vendosërri Po u hamen, po u lëkond Vëllaj, dilema me e thjesht pëngjesë e me vogël bëtë shkaftarë me e largu nga punë të mira vatje me e largu edhe me e demju edhe me e lethit edhe nga vet rrugë e zonë dhe gjëllë dhe gjëllë a luma Përndaj, aqë dan me ejes për para aqë dhe marrit le tjetë ambicijasë le tjetë me v Dhe dhe të bëshit në Allah Gjellewala Do t'ja del me për madhja dhe ato që as të nërmën si ka shku E dhe gjyra që as në imaginat nuk kanë qenë Me lehen e Allah të realizohet ato Allah Gjellewala të i mbush zamën me bullnat në ambicje Dhe të shruinda i ti cila lërgën që të hamendje dhe i pëzvejt në shkundje Në siguran dhe nasil, garancë dhe vendosmëri dhe këmgullje që të vazhdojnë pëtutin e pun të mira تدرك رئيس الصالح جل وعلا ديسكوتيفيت تاتي ما كاش بريدو فوك ساي بيسا ديتنا فيناشم زوتي رواي تو صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم جميعا